İbranilərə Məktub 10-cu fəsil Qanunda gələcək neymətlərin əsli deyil, kölgəsi var. Buna görə də qanun, ildən ilə daimi bir surətdə təqdim olunan eyni qurbanlar vasitəsilə Allaha yaxınlaşanları əsla kamil edə bilməz. Əks təqdirdə bu qurbanların təqdim olunmasına son qoyulardır. Çünki ibadət edənlər bir dəfəlik təmizlənəndən sonra artıq günahlarına görə vicdan əzabı çəkməzdilər. Amma insanlar bu qurbanlar vasitəsi ildən ilə günahlarını yatlarına salır. Çünki buğaların və təkələrin qanı ilə günahları aradan qaldırmaq qeyr-mümkündür. Buna görə Məsih dünyaya gələndə deyir, Qurban da təqdim istəmədin! Amma mənə bir bədən hazırladın. Yandırma qurbanı, Günah qurbanından xoşun gəlmədi. O zaman dedim, Budur, gəlmişəm. Kitab tumarında mənim haqqımda yazılıb, Ay Allah, sənin iradəni yerinə yetirim. Məsih əvvəl dedi, Qurban, təqdim, Yandırma qurbanı və günah qurbanı istəmədin. Bunlardan xoşun gəlmədi. Bunlar hamısı qanuna görə təqdim olunur. Sonra dedi, budur, gəlmişəm, sənin iradəni yerinə getirim. Yəni, Məsih ikinci əhdi qüvvəyə mindirmək üçün birincisini ləğv edir. Bu iradiyə əsasən, biz İsa Məsihin bədəninin bir dəfəlik təqdim olunmasına görə təqdis olunduq. Hər bir kahin, hər gün xidməsini icra edərək, əsla günahları aradan qaldıra bilməyən eyni qurbanları dəfələrlə təqdim edir. Amma Məsih, günahlar üçün yalnız bir qurban təqdim edəndən sonra, əbədi olaraq Allahın sağında oturdu. O vaxtdan bəri o, düşmənlərinin onun ayaqları altına kətil kimi salınmasını gözləyir. Çünki o, Yalnız bir təqdim vasitəsi ilə təqdis olunmaqda olanları həmişəlik kamilləşdirdi. Müqəddəs ruh da bu haqda bizə şəhadət edir. Çünki əvvəl deyir, O günlərdən sonra onlarla bağlayacağım əhd belədir. Rəb bəyan edir. Qanunlarımı onların ürəyinə qoyub, zəhinlərinə yazacaq. Sonra deyir Günahlarını və qanunsuzluqlarını yada salmayacam Günahların bağışlanması olanda isə Artıq günah üçün təqdim etmə yoxdur Beləliklə, ey qardaşlar İsanın qanı sayəsində Ən müqəddəs yeri daxil olmağa cəsarətimiz çatır O, bizə pərdədən Yəni, öz cismindən keçən yeni və canlı bir yol açmışdır. Həm də o, Allahın evi üçün cavabdəh olan böyük bir kahinimizdir. Ona görə ürəklərimiz pis vicdandan paklanmış, Bədənlərimiz də təmiz su ilə yuyulmuş alda, imanın tam eytimadı ilə, səmimi qəlblə Allaha yaxınlaşaq. Ümid verən əqidədən mühkəm tutaq, axıbəd verən Allah sadiqdir. Bir-birimizi məhəbbətə və xeyr-haq əməllər etmək üçün necə həvəsləndirmək haqqında fikirləşək. Bəzi adamların bərdiş etdiyi kimi, birgə yığışmağımızı tərk etməyək. Lakin qiyamət gününün yaxınlaşdığını gördükcə, bir-birimizi daha çox ruhlandıraq. Həqiqəti dərk edib qəbul edəndən sonra, qəstən günah etməkdə davam etsək, artıq günah qurban qalmır. Lakin mühakimənin və Allahın düşmənlərini yandırıb yaxan şiddətli alovun dəhşətlə gözlənməsi qalır. Musanın qanununu heç sayan adam, 2, yaxud üç şahidin sözü ilə rəhm edilmədən öldürülür. Əgər bir nəfər Allahın oğlunu tapdalayaraq, təqdis edildiyi əhdin qanını adi bir şey sayıb, Allahın lütfkar ruhunu təhqir edərsə, sizcə bundan nə qədər ağır cəzaya layiq sayılacaq. Çünki qisas mənimdir, əvəzini mən verəcəyəm və yenə də rəbb öz xalqını mühakimə eləyəcək deyəni tanıyırıq. Var olan Allahın əlinə düşmək dəhşətdir. Siz əvvəlki günləri xatırlayın. O vaxt Allahın nuru üzərinizə saçandan sonra əzablı, böyük mübariziyə tab gətirdiniz. Bəzən təhqir və əziyyətlərə uğrayub tamaşıya qoyuldunuz. Bəzənsə eyni rəftara məruz qalanların dərdinə Şərik oldunuz. Həm də siz məhbusların çəkdiyi əzəvlara şərik oldunuz. Özünüzün daha yaxşı və daimi malınız olduğunu bilərək, əmlakınızın talan edilməsini sevinclə qəbul etdiniz. Buna görə cəsarətinizi itirməyin. Bu cəsarətə görə mükafatınız böyüktür. Çünki Allahın iradəsini yerinə yetirib, bəd olunan şeyi almaq üçün, Sizin tab gətirməyə ehtiyacınız var. Çünki bir az müddətdən sonra gələn gələcək gecikməyəcək. Amma salih adamım imanla yaşayacaq. Əgər geri çəkilsə, ondan razı qalmayacağam. Bizsə geri çəkilib hələk olanlardan deyilik. İman edib Canlarının xilasına nail olanlardanıq.